Man yahdihillahu fala mudilla lahi wa man yudlil ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa ala habibina wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ya para sahabatnya, dan juga para ulama dan para ulama yang beriman, dan juga para ulama yang beriman, dan juga para ulama yang beriman, dan juga para dan juga para yang beriman, dan juga yang beriman, dan juga Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita diberikan sekali lagi kesempatan bagi menyambung majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang kita telah bicara dan mulakan kupasan berkaitan dengan kitab kita ini pada bulan yang lepas. Dan pada malam ini hadirin dan hadirat kita berada pada majlis kali yang kedua Daripada huraian dan perbahasan kitab kita ini Dan kalau diikutkan jadual pengajian kita ini hadirin dan hadirat sekalian Sebenarnya saya dimaklumkan pengajian kita adalah pada setiap hari Sabtu minggu yang pertama tetapi kalau kita nak ikutkan jadual pada malam ini, malam ni adalah Sabtu minggu yang kedua. Ha, saya pun tak pasti kenapa penganjur kita letakkan dengan tarikh ini. Kerana kalau ikut Sabtu minggu yang pertama adalah pada minggu lepas. iaitu 2 Oktober 2021 yang lepas. Tetapi apabila saya bertanya kepada urus setia program kita ni dia bagi tahu adalah pada malam ini. Kalau ikut malam ni 9 September adalah hari Sabtu minggu yang kedua daripada bulan Oktober kita ini tetapi ala kulli hal, saya tidak ada masalah jadi oleh kerana itu pada malam ni Alhamdulillah kita bertemu dan ramai sebenarnya dari kalangan yang message bertanya kepada saya bilakah lagi adanya sambungan bagi kitab Talbis Iblis ini Ha, jadi mudah-mudahan yang tertanya-tanya tu hadirlah menonton. Kadang-kadang dia tanya-tanya-tanya tapi tak hadir pun. Tetapi tanya bila tarikh, bila tarikh, bila lagi, bila lagi. Jadi oleh kerana itu jika, jika ada kesulitan dan jika ada urusan lain tidak ada masalah. Tetapi bagi yang bersungguh bertanya-tanya itu sekiranya ada kelapangan ha, maka ikutilah majlis perbahasan kita. Uh, berkenaan dengan kitab Talbis Iblis Ataupun pada mukaddimah kuliah kita yang lepas Kita telah menceritakan bahawasanya Talbis Iblis adalah merujuk kepada jerat Ataupun perangkap Ataupun bisikan jahat daripada Iblis La'natullahi alaih Dan sekiranya saya boleh ulang se uh, sebentar Berkenaan dengan apa yang telah kita sebutkan pada kuliah kita yang lepas hadirin dan hadirat sekalian. Kita menyatakan bahawasanya uh, berkenaan dengan bab-bab yang terdapat di dalam kitab kita ini adalah lebih kurang 13 bab. Ada lebih kurang 13 bab. Cuma sebelum... Uh, saya memulakan majlis pada malam ini Suka saya minta jasa baik kepada semua yang sedang hadir pada saat ini Untuk sertakan di ruangan komen bagaimana suara saya terlebih dahulu Adakah suara saya jelas dan bagaimanakah dengan gambar pada malam ini Kerana saya lihat tidak ada yang komen Daripada pihak penganjur pun saya tak nampak hadir ke tidak hadir malam ini Sedang kita bermajlis sudah hampir 5 minit dan tetapi saya masih tidak nampak maka saya uh, mengharapkan ada komen-komen daripada semua yang hadir untuk menyatakan sama ada suara dan gambar jelas ataupun tidak okey baik jadi saya melihat beberapa komen-komen uh, yang disebutkan di sini yang mengatakan suara dan gambar jelas uh, jadi alhamdulillah dan jazakumullahu khairan saya ucap kepada semua yang komen ada yang daripada Kinabatangan, ada yang daripada pelbagai tempat, daripada Perak pun ada saya perasan Jadi Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada yang komen Menyatakan suara kita jelas dan gambar juga jelas Maka saya telah bersedia untuk memulakan majlis pengajian kita pada malam ni Dari Sungai Petani ada, daripada Sekudai Johor, daripada Semenyih pun ada jadi Alhamdulillah saya doakan daripada mana sahaja anda menonton, daripada Singapura pun ada. Semoga Allah berikan semuanya kesihatan yang baik, berada dalam keadaan afiat, jagaan, pemeliharaan, lindungan dan kasih sayang Allah SWT kepada semua yang hadir daripada mana sahaja anda menonton. Jadi saya melihat hadirin dan hadirat bahawasanya perbahasan sedikit kita kupas daripada kuliah kita yang lepas. Bahawasanya kitab kita ini terbahagi kepada 13 bab Terbahagi kepada 13 bab Dan malam ini pada majlis kita kali yang kedua Maka saya akan memasuki perbahasan bab yang pertama Al-babul awal Bab yang pertama Bab yang pertama ini adalah nak membicarakan berkenaan dengan Fil amri biluzumi sunnati wal jama'ah Perintah untuk melazimi as-sunnah Wal Jamaah Dan kita sebelum kita pergi Apabila kita sebut berkenaan dengan As-Sunnah wal-Jamaah ni Dia ada satu terminologi atau suatu istilah yang disebut sebagai Ahlus Sunnati wal-Jamaah Ahlus Sunnah wal-Jamaah Jadi kita selalu sebut apakah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal-Jamaah Jadi apabila kita katakan ada dua kumpulan Atau ada dua kalimah yang pertama as-sunnah yang satu lagi al-jamaah. Maka saya katakan dalam takrifan dan pendefinisian yang paling mudah berkenaan makna ahlus sunnah wal jamaah. Kerana ramai dari kalangan kita ini biasa dengar kita hendaklah menjadi ahlus sunnah wal jamaah, kita hendaklah menggolongkan diri kita dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maka definisi ahlus sunnah wal jamaah yang paling mudah adalah Golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jemaah para sahabat. Itulah definisi ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jemaah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi apabila adanya perintah dan arahan untuk kita ini melazimi ahli sunnah wal jamaah Maka perintah ini adalah supaya kita dapat melazimi sunnah Nabi kita s.a.w. dan juga jemaah para sahabah Ridwanullahi alaihim ajma'in Kata Al-Imam Ibnul Jawzi rahimahullah Selaku penulis kitab kita yang kita jadikan topik perbahasan kita pada malam ini Akhbarana Hibatullah Ibn Muhammad Qal Hibatullah bin Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata Akhbarana Al-Hasan al bin Ali Al-Tamimi Al-Hasan bin Ali Al-Tamimi telah mengkhabarkan kepada kami dengan katanya Akhbarana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Ahmad bin Jaafar bin Hamdan telah mengkhabarkan kepada kami telah memberitahu kepada kami beliau berkata Haddathana Abdullah ibnu Ahmad Haddathana Abdullah ibnu Ahmad qala Abdullah bin Ahmad telah menceritakan atau menyampaikan kepada kami dengan katanya Haddathani abi qala Ayahku telah berkata kepadaku telah meriwayatkan kepadaku حدثنا علي بن اسحاق بواسطه انه beliau berkata Ali bin Ishaq telah menyampaikan kepada kami beliau berkata akhbarana Abdullah yani Ibnul Mubarak qala Ibnul Al Mubarak telah menyampaikan kepada kami dengan katanya akhbarana Muhammad bin Sawqah bahwasanya Muhammad bin Sawqah telah men mengkhabarkan kepada kami an Abdullah bin Dinar Daripada Abdullah bin Dinar ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab khathaba bil Jabiyah bahawasanya Umar ibn Al-Khattab telah pada suatu hari menyampaikan khutbah di Al-Jabiyah dan Al-Jabiyah ni adalah suatu kawasan yang terletak di negara Syria suatu kawasan yang terletak di negara Syria pada hari ini ataupun Tanah Pada waktu itu Sayyidina Umar berkhutbah di sana Faqal Lalu berkatalah Umar ibn al-Khattab Qama fina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Faqal Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam Berdiri di hadapan kami Dalam erti kata baginda berkhutbah Menyampaikan khutbah di hadapan kami Lalu beliau berkata Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda Man arada minkum bahbu hatil jannah falyalzamil jamaah. Fa inna asyaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mahukan ataupun sesiapa dari kalangan kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mahukan bahagian syurga yang paling baik Bahagian syurga yang paling baik Ataupun sesiapa dari kalangan kamu Yang inginkan syurga yang terbaik Syurga yang paling utama Falyalzam al-jama'ah Hendaklah dia melazimi al-jama'ah Dan jama'ah di sini merujuk bukan kepada jama'ah parti tertentu Ataupun jama'ah kepada pertumbuhan tertentu Ataupun jama'ah kepada kumpulan tertentu Tidak Tetapi Apabila dikatakan sebagai melazimi jamaah, maka jamaah di sini merujuk kepada jamaatul muslimin, jamaah umat Islam, iaitu yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta petunjuk para Sahabah Ridwanullahi Lahi Alaihim Aljama'in. Jadi siapa yang nakkan bahbuha dan dikatakan di sini, bah buhah merujuk kepada hiya min kulli syai'in wasatuhu wa khiyaruhu. Wasat ni mungkin kita kata tak sesuai nak diterjemah kepada pertengahan pada setiap keadaan. Tidak. Macam kita katakan bahawasanya Allah sebut kuntum akha ataupun ummatan wasata. Wakzalika jadilah kum ummatan wasatul, li taqunu shahada' nas. Dan demikian kami telah jadikan kamu sebagai umat atau ummah wasat. Ummah wasat di situ hadirin dan hadirat bukanlah umat yang pertengahan hakikatnya. Kerana apa? Kerana kita kan umat yang terakhir, umat yang pertengahan ni in between dua-dua dari kalangan golongan dan kelompok. Macam kita kata A, B, C. Maka B berada pada pertengahan. betul lah kerana dia pertengahan di antara A dan C. Itu adalah B. Tetapi kalau kita kata ummatan uh, wasata. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat kamu ataupun kamu ini sebagai umat yang wasat. Wasat di situ tidaklah sesuai diterjemah dengan kalimah umat pertengahan. Kerana kita umat yang terakhir maka wasat di situ sebenarnya merujuk kepada khiyar kepada yang terbaik. Ha, jadi sebab itu dia kena dipadankan dengan ayat yang lain wa kadzalika ja'alnakum ummatan ummatan wasata. kita kena padankan dia dengan ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan dari kalangan umat manusia. Jadi umat yang wasat adalah umat yang terbaik. Ha, jadi sebab itu apabila kita kata man arada minkum bahbu hatul jannah, bahbu ha ni merujuk kepada wasat. Merujuk kepada wasat, sesiapa yang nakkan dari kalangan kamu uh, khiyarul jannah, maknanya syurga yang terbaik, maka hendaklah dia melazimi al jamaah, iaitu melazimi kelompok umat Islam yang mengikuti sunnah nabi dan jemaah para sahabat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan itu akan bersama dengan orang yang bersendirian. Ha, jadi sebab itu tak elok sebenarnya kalau kita ini sentiasa sentiasa orang kata meletakkan diri kita ini secara bersendirian sahaja. Tidak bergaul dengan masyarakat, tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke surau. Tidak keep in touch bersama dengan manusia tidak jangan begitu. Ha, tetapi kita kena sentiasa disifatkan di sini melazimi al-jamaah supaya kita adalah kawan-kawan kita ada bersama dengan kita para jamaah yang lain. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahwa min al-istna'ini abad dan syaitan itu agak jauh, tidak berani mendekat." Kepada individu yang berada bersamanya individu yang lain Ataupun sesungguhnya syaitan itu Dia bersama dengan seorang individu Tetapi dia itu Kalau orang itu ada sebanyak dua orang Dia akan lebih jauh daripada dua orang tersebut Dia tidak akan mengganggu Sekiranya kita berada bersama dengan jamaah Berada bersama dengan orang yang lain wallahu a'lam Baik Kemudiannya Disebutkan di sini juga hadirin sidang jemaah yang saya hormati sekalian. Qala Ahmad. Berkata Ahmad, iaitu guru kepada al-Imam Jamaluddin Abu Farash Abdul Rahman Ibnu Jawzi Rahimahullah ini. Qala Ahmad, Ahmad berkata, wa haddatsana Jarir. Jarir telah menyampaikan kepada kami An Abdul Malik Ibnu Umair daripada Abdul Malik bin Umair An Jabir ibn Samurah daripada Jabir ibn Samurah, kal. beliau berkata: "Khutbah Khutbah Umaru an Nasabil Jabiah. Suatu hari Umar ibn al Khattab telah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai yang bertempat di al Jabiah, suatu kawasan yang terletak di negara Syria atau tanah Syam. Fakal lalu Umar berkata." Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi mithli maqami hadha fa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah uh, berdiri sama seperti berdirinya aku di atas mimbar pada hari ini lalu baginda bersabda Man ahabba minkum ay yanala hubbata aljannah falyalzam aljamaah Siapa dari kalangan kamu yang suka untuk mendapatkan syurga yang paling baik syurga yang paling tinggi falyal zamil jamaah maka hendaklah dia melazimi al jamaah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini abad sesungguhnya syaitan itu akan bersama dengan orang yang bersendirian dan dia itu jauh daripada manusia berjumlah sebanyak dua orang maknanya kalau orang tu bersendirian syaitan akan dekat kepada dia tapi kalau dia berdua maka syaitan akan menjauh daripada dirinya. Maka dikatakan oleh al-Imam Ibnu al, Ibn al -Jawzi di sini, qala at-Tirmidhiu hadisun hasanun sahih. Berkata al-Imam tirmidhi hadis ni dari sudut statusnya, dari sudut hukumnya adalah hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Baik. Walaupun sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian Uh, pada kuliah kita yang lepas, kita telah menyebutkan bahawasanya Kitab Talbis Iblis ini adalah kitab yang disifatkan sebagai Al-Masdarul as Asli Lil Hadith Al-Masdar Al-Asli Lil Hadith Iaitu sumber utama bagi hadis Kenapa kita katakan Kitab Talbis Iblis ini sebagai sumber utama? Kerana Kitab Talbis Iblis ni adalah kitab hadis yang mana disertakan di dalamnya sanad daripada penulis kitab sampailah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam selama mana seorang penulis itu ataupun seorang pemilik kitab itu selama mana dia menyertakan sanad daripada dirinya daripada gurunya daripada guru kepada gurunya sampailah kepada tabiin dan sampai kepada sahabat dan sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka kitab tersebut dianggap sebagai al-masdar al-asli sumber utama atau sumber prima bagi hadis sumber prima bagi hadis kerana penulis kitab memasukkan sanad hadis daripada dirinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalaulah kita membaca hadis sebagai contoh kita kata man arada minkum buhbu hatul jannah falyalzam al-jamaah Fatinallahah, fatinShaitanahmalawat, wahwa min al, al wahid, isnaini abgat, sebut apa? Wahwa min al isnaini abgad. Lalu kita katakan, al hadis rawahu ibnul Jauzi. Ha, hadis ini diriwayatkan oleh al Imam ibnul Jauzi, fi talbihi iblis di dalam kitabnya talbihi iblis. Jadi adakah betul kenyataan sebegitu? Kita kata kenyataan itu tidak ada salah baginya. Tidak ada salah baginya. Tetapi kalau contoh, kita baca dalam kitab hadis 40, Karangan Al-Imamul Nawawi. Dan apabila kita baca di dalam kitab tu, kita pun baca pada Al-Hadisul Awal. Hadis yang pertama, An amiril Mu'minina Abi Hafs Umar al Khattab radhiyallahu Anhu Qal Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul Innama Al-A'amalu Bin Niyat wa innamal likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fahijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yanqihuha fahijratuhu ila maka kita pun kata selepas kita letakkan hadis ni al hadis rawahu al imam nawawi ha, maka yang ni salah kerana Imam Nawawi dia tidak meriwayatkan hadis ini tetapi al-Imamun Nawawi dia hanya menyertakan atau menukilkan sahaja sebab itu Imam Nawawi setelah dia meletakkan hadis tersebut di dalam bab atau hadis yang pertama daripada kitabnya al-hadis al 40 maka kata al-Imam Nawawi rawahu imaman al-muhadisin ataupun al-imamain ataupun telah Uh, yang meriwayatkannya adalah Rawahul Bukhari Yuwa Muslim ha, Itu dikata selepas daripada dia Letakkan hadis tu Dia kata hadis ni riwayat Al-Bukhari Dan riwayat Muslim ha, Jadi kita yang datang kemudian Yang baca kita hadis 40 Kita tak boleh kata yang uh, Imam Nawawi meriwayatkan hadis Innamal A'malu Bin Niyah Kerana Imam Nawawi tak riwayatkan Kecuali Kalau Imam Nawawi Meletakkan sanad daripada pribadi beliau Rahmatullah alaih Sampailah kepada Nabi Contoh katalah Imam Al-Nawi dia kata Qala haddathana fulan ibnu fulan Qala haddathana fulan ibnu fulan Sampailah kepada Nabi Daripada dia yang wafat pada tahun 676 Sampailah kepada Nabi Maka dia akan jadi panjang dari sudut uh, Rantaian perawi atau sanad itu Jadi oleh kerana itu Kenapa kita katakan ia bukan kerana Imam Nawawi tidak menyertakan hadis menerusi sanad beliau sendiri sampai kepada Nabi. Ha, jadi oleh kerana itu, kitab-kitab seperti hadis 40, seperti Riyadus Salihin, seperti kitab Al-Adhkar Al-Nawawiyah, maka kitab-kitab ni adalah dianggap sebagai sumber yang kedua, sumber sekunder berkenaan dengan hadis. Dia bukan sumber prima dan utama untuk kita mengetahui sanad bagi satu-satu hadis berbeza keadaannya dengan kitab talbis iblis. Kerana penulis kitab kita ini al-Hafiz al-I'mam Ibnul Jauzi, beliau menyertakan hadis dengan sanad. Dan apakah kepentingan menyertakan hadis dengan sanad ini? Kepentingannya kalau dia telah meletakkan sanad, maka dia telah Selesai tanggungjawab dia dalam nak menjatuhkan status atau hukum bagi hadis Kerana orang yang datang kemudian daripada aku ni Seolah isyarat Ibnul Jauzi, Orang itulah yang melakukan takhrish kepada hadis kita ini Untuk mengetahui status kesahihan hadis ini ataupun tidak Maka dia dah sertakan dah nama-nama perawi Dia dah kata Ahmad berkata, Jarir berkata Daripada Abdul Malik Ibn Umayr Daripada Jabir bin Samurah Nah, jadi oleh kerana itu Kalau awak nak tahu status hadis ni Awak ceklah sendiri Siapakah dia yang dimaksudkan dengan Jabir bin Samurah Siapakah dia ni Abdul Malik bin uh, Sumair Jadi nak tahu berkenaan dengan peribadi-peribadi ni pula Kita kena rujuk kitab yang menterjemahkan uh, Biografi ulama-ulama hadis ini Dan kitab yang meletakkan tentang status-status kedudukan perawi Antaranya adalah seperti Uh, kitab Al-Kamal uh, Fi Asma'ir Rijal Yang ditulis oleh uh, Al-Imam uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi Sekiranya saya tidak silap Ataupun Ibnu Kudama Al-Maqdisi Antara dua itu Jadi kitab itu telah ditulis Al-Kamal Fi Asma'ir Rijal Kemudian uh, Selepas daripada itu Datang seorang tokoh ulama' Namanya Al-Imamul Hafidh al, al mizzi Rahimahullah yang mana Al-Mizzi ni pula Dia meringkaskan kitab Al-Kamal Fi Asma'il Rijal tu Maka Al-Imam Al-Mizzi ni Dia namakan sebuah kitab Yang mana kitab itu bertajuk Tahzibul Kamal Fi Asma'il Rijal Tahzibul Kamal Fi Asma'il Rijal Kemudian Setelah daripada zaman atau fasa Al-Mizzi tu Ada juga seorang ulama lain yang datang terkemudian Iaitu Al-Imamul Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah yang wafat pada tahun 852 Hijrah maka Ibn Hajar ni diringkaskan lagi pula kitab Tahzibul Kamal oleh Imamul Mizzi tu dengan sebuah kitab yang berjudul Tahzibut Tahzib Tahzibul At-Tahzib dan kitab Tahzibut Tahzib ni dalam ikut kepada kontemporary punya cetakan dan penerbitan ada yang sampai kepada 4 jilid Tahzibul At-Tahzib Kemudian Imam uh, Ibn Hajar Al-Asqalani ni Syihabuddin Ibn Hajar ni Rahmatullah alaih Beliau ambil satu inisiatif lagi Untuk me meringkaskan lagi tahzibul tahzib itu Dan beliau mengatakan Adanya sebuah kitab yang baharu Berjudul Taqribul tahzib Taqribul tahzib Itu ditulis oleh Imam Ibn Hajar Jadi flow dia macam itulah Asalnya Al-Kamal Fi Asma'il Rijad Kemudian Tahzibul Kamal Fi Asma'il Rijad Kemudian tahzib ut-tahzib. Kemudian taqrib ut-tahzib oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan taqrib ut-tahzib itu yang yang penamat, yang penghujung. Kalau ikut kepada cetakan terbitan kontemporari, kitab itu adalah sebanyak ha, sebanyak satu jilid. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Jadi, untuk apa tujuan saya sebut nama-nama kitab itu tadi adalah supaya... Bila kita buka takribu tahzib Bila kita buka tahzibu tahzib Al-kamal fi asma'irrijal Tahzibul kamal Maka dalam tu kita boleh tengok tentang nama-nama perawi ha, Kita boleh tengok tentang nama-nama perawi Jadi kita boleh tahulah perawi ni siqah Perawi ni adalah perawi yang terpercaya Yang dipercayai Dari sudut adalah Dari sudut keadilan dia Dari sudut waraknya Dari sudut kekuatan hafalan dia ha, Jadi oleh kerana itu kita pun menerima hadis tersebut dan menghukum hadis kerana semua perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang mencapai darjat perawi yang diterima, perawi yang makbul, perawi yang siqah ataupun seumpamanya, maka kita pun meletakkan hukum setelah kita takhris, kita menilai, maka kita kata hadis ni adalah hadis sahih. Pun begitu kalau kita tengok manhaj al-imam ibnul Al Jauzi di dalam kitab ini, Walaupun beliau telah menyertakan sanad daripada beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ada disertakan juga di sini beliau letakkan uh, pendapat hukum hadis daripada Al Imam tirmizi rahimahullah. Kerana Al Imam At-Tirmizi ni adalah tokoh besar dan mu'tabar dalam bidang bidang hadis. Uh, beliau adalah anak murid kepada Al Imam bukhari Jadi kita dapat lihat bahawasanya Uh, Al-Imam uh, at tirmizi ni Rahmatullahi Alaih Beliau uh, wafat uh, pada tahun 279 Hijrah Pada tahun 279 Hijrah Jadi oleh kerana itu Beliau jauh lebih awal mendahului Al-Imam Ibn Al-Jawzi uh, Ibn Al-Jawzi wafat pada tahun 597 Hijrah Jadi oleh kerana Al-Imam at tirmizi ni Menjadi suatu Uh, sifat beliau ketika meriwayatkan hadis, beliau akan menyertakan hukum terhadap hadis uh, kadang beliau kata wahuwa hadithun hasan, kadang-kadang dia kata hadithun hasanun sahih uh, jadi oleh kerana itu Imam uh, Ibnul Jauzi pun dia berpada dengan pentashihan ataupun hukum hadis yang telah diletakkan oleh Al-Imam Muttir Mili sebab itu beliau masukkan uh, berkenaan dengannya di dalam uh, kitab kita ini dan hadis yang kedua ini adalah hakikatnya hadis yang sama sahaja dengan hadis sebelum ini hadirin dan hadirat sekalian. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi di sini hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Beliau mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa akhbarana Abdul Wahhab Ibnu al-Mubarak al-Hafiz. Abdul Wahhab Bin Al-Mubarak Al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami ha, Dan kita sebagai para penuntut ilmu hadis Kita kena tahu bahawasanya ini adalah semuanya sirah uh, menceritakan Baik dia kata akhbarana Baik dia kata haddathana Baik dia kata haddathani Baik dia kata akhbarani Semua ni adalah sirah pemberitahuan penceritaan Yang dia ambil, yang dia dengar daripada Tok Guru dia jadi, jangan kita kata uh, salah kena sebut satu je haddasana sahaja. Tidak. Dia boleh akhbarana, haddasana dan ada satu lagi namanya adalah amba'ana. Telah menyampaikan berita kepada kami. Ini semua adalah tidak ada masalah padanya. Uh, tetapi, para ulama' uh, sentiasa meriwayatkan kepada kita ini dengan lafaz-lafaz yang tiga tersebut. Haddasana, akhbarana, amba'ana. Uh, baik. Wa Yahya Ibn Ali Al-Mudir Begitu juga kata Ibn Al-Jawzi Dan telah mengkhabarkan kepada kami Guru kami Yahya Ibn Ali Al-Mudir Kala Keduanya berkata Akhbarana Abu Muhammad al sarifini Abu Muhammad al sarifini Dia telah Orang kata mengkhabarkan kepada kami Akhbarana Abu Bakr Muhammad Ibn Al-Hasan Bahawasanya Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan ibnu Abdan telah mengkhabarkan kepada kami qala beliau berkata Haddathana Abu Muhammadin ibnu Sa'id Abu Muhammad bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami qala beliau berkata Haddathana Sa'id ibnu Yahya Al-Umawi telah menyampaikan kepada kami Sa'id bin Yahya Al-Umawi qala beliau berkata Haddathana Abu Bakar Ibn Ayyash ha, Telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Ayyash An Asim Ibn Abi An-Nujud Daripada Asim bin Abu An-Nujud An Zir An Umar Al-Qal Daripada Zir Daripada Umar Beliau berkata Iaitu Umar Ibn Al-Khattab Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah Sesiapa yang inginkan syurga yang terbaik syurga yang paling utama yang paling tinggi maka hendaklah dia melazimi al jamaah Fa inna asyaitana ma al wahidi wa huwa minal isnaini abad Sesungguhnya syaitan itu bersama dengan seorang atau orang yang menyendiri, yang bersendirian, yang memang hidup dia tak bergaul dengan orang dan syaitan itu jauh daripada dua individu. Kerana lagi ramai manusia itu berkumpul, tambahan pula berkumpul ni mestilah syaratnya perkumpulan ataupun perhimpunan dengan aktiviti yang bermanfaat dan bukan maksiat kerana kalaulah aktiviti itu aktiviti maksiat dibuat secara beramai-ramai, maka syaitan tak lari pun daripada majlis tu. bahkan syaitan tu akan menyertai majlis tersebut jadi kita kata apabila disebut wahuwa minal isnai abad, maka secara lumrahnya secara zahirnya, syaitan dia tidak akan mendekati individu yang bersama dengan jama'ah, tapi macam kita katalah jama'ah yang dimaksudkan di situ adalah jama'atul muslimin Jemaah umat Islam yang mem, me, mengikut menyelusuri jejak langkah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam dan juga jemaah para para sahabah Ridwanullahi alaihim ajma'in Baik Kemudian Kata penulis kitab kita ini Rahmatullahi alaih Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian Akhbarana Abdul Awal Ibnu Isa Qal Abdul Awal bin Isa telah mengkhabarkan kepada kami ni kata Ibnu jawzi beliau berkata Akhbarana al fudail bin Yahya al-Fudayl bin Yahya telah khabarkan kepada kami iaitu dia telah memberitahu kepada kami qala beliau berkata Akhbarana Abu al-Hasan Ali bin Abdul Aziz Abu al Ali bin Abdul Aziz telah mengkhabarkan kepada kami qala beliau berkata Akbaran Abu Ubaidin kata Abu Ubaid telah berkata kepada kami atau mengkhabarkan kepada kami beliau berkata. Hadasan Al Nizar ibnu Ismail Al Nizar bin Ismail telah menyampaikan kepada kami. An Muhammad ibnu Sawqah An Abdullah ibnu Dinar An ibnu Umar An Umar radhiyallahu anhu An Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata daripada Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iaitu Abdullah bin Umar an Umar daripada Umar ibn Al-Khattab beliau berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baginda bersabda man sarrahu ay yaskuna buhbuhatal jannati fal falyalzamil jamaah sesiapa yang rasa suka sesiapa yang Rasa gembira untuk mendiami Syurga yang paling Afdal, syurga yang paling baik Syurga yang terbaik Falyalzamil jama'ah Maka hendaklah dia melazimi al-jama'ah Fa'inna syaitana Ma'al wahid Wahuwa minal isnayni abad. Kerana sesungguhnya syaitan itu Bersama dengan seorang Yang menyendiri, yang menjauhkan dirinya Daripada jama'ah umat Islam Dan syaitan akan Menjauh daripada dua orang ha, ini adalah pengulangan daripada beberapa hadis sebelum ini ia adalah hadis yang lebih kurang sama sahaja namun hakikatnya macam kita katalah periwayatan-periwayatan kalau tuan-tuan perasan berkenaan dengan hadis ni adalah datangnya daripada perawi-perawi hadis yang berbeza kalau tuan-tuan cek satu persatu kebiasaannya yang sama adalah pada penghujung sahaja Yaitu datangnya riwayat daripada Omar Ibn al Khattab dalam keempat-empat hadis yang telah kita sebutkan daripada yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan sekarang ni yang kelima kemudian hadirin dan hadirat para penonton yang saya hormati sekalian sekali lagi Al-Imam Ibn Al-Jawzi meriwayatkan daripada Tok Guru dia Akhbarana Abdul Awal قال. Abdul Awal telah mengkhabarkan kepada kami dan kita maklum Abdul Awal di sini merujuk kepada Abdul Awal Ibnu Isa. Ha, walaupun beliau tidak sebutkan tetapi oleh kerana hadis sebelum ini ada disebutkan Abdul Awal Ibnu Isa. Jadi apa katanya di sini? Akhbarana Abdul Awal qal. Abdul Awal telah mengkhabarkan kepada kami beliau berkata. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad Ibnu uh, Ibnu Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Farisi Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Farisi telah mengkhabarkan kepada kami Qala, beliau berkata Akhbarana Abdul Rahman ibn Abi Shuraih Beliau berkata bahawasanya Abdul Rahman bin Abi Shuraih telah mengkhabarkan kepada kami Qala, Haddathana Abu Muawiyata An Yazid ibn Mardana Marda, Mardanbah Abu Muawiyah telah menyampaikan kepada kami daripada Yazid bin Mardanbah An Ziyad bin Ilaqah daripada Ziyad bin Ilaqah An Arfajah qal daripada Arfajah beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yadullah 'alal jamaah. Wa asyaitaanu ma'a man yukhaliful jamaah. Tangan Allah tu bersama dengan al jamaah dan syaitan bersama dengan golongan yang menyelisihhi al jamaah. Syaitan akan bersama dengan golongan yang menyelisihhi al jamaah. Jadi di sini ada suatu noktah yang menjadi polemik. Yang menjadi kadang-kadang Perbalahan dalam kalangan agamawan Dan juga dalam kalangan para penuntut ilmu Kerana kalau kita nak lihat kepada masyarakat awam secara umum Mungkin mereka tidak mengikuti sangat Tetapi kalau para penuntut ilmu dan para agamawan Jadi akan berlakunya perbezaan pendapat pada sebutan hadis Nabi Yadullah kerana macam kita sebutkan sebentar tadi Dari sudut terjemahannya Iyadullah adalah membawa erti tangan Allah Membawa erti tangan Allah Iyadullah Dan para ulama' secara asasnya Terpecah atau terbahagi kepada dua kelompok berkenaan dengan isu ini Atau dua kumpulan Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang cenderung untuk mengisbatkan sifat yang Allah sifatkan dirinya sendiri, dan mereka akan mengisbatkan sifat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang diri Allah. Mengisbatkan ni apa maknanya? Mengisbatkan ini maknanya kita menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul ceritakan tentang Allah. Manakala ada suatu kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang mentakwil sifat-sifat sebegini. Mereka mentakwil, mentakwil ni maknanya kalau dikatakan yadullah, yad Allah lalu mereka kata yad Allah di sini bukanlah secara maknanya yang hakiki. Maknanya ya di sini hakikatnya adalah makna yang majaz. Majaz ni adalah kiasan. Kiasan yang menunjukkan kepada qudratullah Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah Jadi mereka mentakwilkan tangan Dengan maksud Kekuasaan Kudratullah Kudrat Allah Tidak boleh terjemah Dengan terjemahan tangan Kerana pada pandang mereka Khawatir kalau kita kata Tangan Allah Maka kita telah uh, Meletakkan sifat makhluk Kepada diri Allah Jadi kita khawatir adanya unsur Tashbih penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Baik, cuma dari sudut ini kita kena, orang kata, memahami rasional ataupun memahami justifikasi setiap dari kalangan pendapat-pendapat para ulama tersebut. Dan setelah kita mendengar dengan insaf, kita mendengar pandangan untuk mencari kebenaran, kita mendengar kedua-dua pihak dan kita meneliti dan kita merujuk kepada ulama-ulama yang kita yakin dengan keilmuan mereka, maka kita baru akan kita dapat jawapannya insya Allah. Maka kita katakan beginilah hadirin dan hadirat. Secara asasnya kita ini hendaklah beriman kepada Allah dengan segala yang Allah ceritakan tentang diri dirinya, tanpa kita perlu untuk uh, mentakwil sebenarnya konsep mudahnya begini lah saya kongsikan kata-kata uh, daripada uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mana al-Imam Ibnu Taimiyah ini dia pernah menyebut di dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al Wasithiyah -Wa jadi namanya kitab tu adalah Aqidah Al Al-Aqidah Laqidatul Al Wasithiyah dan di dalam kitab tersebut beliau rahmatullah alaih dia ada letakkan suatu kenyataan dia kata waminal imani billahi alimanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil bal yu'minuna bi anna allaha laisa kamithlihi shay'un wa ha, huwa itu kata al-imam ibnu taimiyah apa maknanya antara bentuk beriman kepada Allah adalah dengan cara kita beriman dengan apa yang Allah sendiri sifatkan tentang dirinya di dalam al-quran dan kita beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang diri Allah dan baginda pernah sebut inna a'lamakum wa atqaakum lillahi ataupun inna a'lamaku ataupun inna atqaakum wa a'lamakum billahi ana kata nabi dalam hadis al-bukhari inna atqaakum sesungguhnya yang paling bertakwa dari kalangan kamu Wa alamakum billah Dan yang paling mengenali Tuhan Yang paling tahu tentang Allah ni Dari kalangan kamu adalah aku kata Nabi Jadi antara keimanan kita kepada Allah Adalah Wabima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Kita beriman dengan apa yang Rasulullah sifatkan Tentang diri Allah Tentang zat Allah Min ghairi tahrif Tanpa kita mengubah mana-mana ayat atau mana-mana huruf وَمِنْ غَيْرِ tahrifin, وَلَا تَعْتِل Ta'til ni kita menolak sifat Tuhan Jangan kita tolak sifat Allah hanya kerana pada pandangan kita ia tidak sesuai pada hak Allah Tidak, tetapi kita beriman dan membenarkan dan mengisbatkan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri Wahmin kairita kifin walatamsil dan tanpa kita meletakkan kaifiat bagaimana bentuk itu dan ini kita tak kata kepada Zat Allah walatamsil dan sama sekali kita tidak menyamakan Allah dengan mana-mana dari kalangan makhluknya. Jadi kita jelas tentang hal ini. Lalu kata Al Imam Ibn Taymiyah, Bal yu bahkan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman an Allaha ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ini konsep asas bahawasanya Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Dialah Tuhan yang maha mendengar dan dialah Tuhan yang maha melihat. Tetapi cuba tuan-tuan teliti. Mula-mula kata Allah tak sama dengan sesuatu apa. Kemudian Allah sambung, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi persoalannya kalau kita rujuk pula kepada surah Al Insan kan kita ada jumpa suatu ayat yang mana Allah Taala menyatakan inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih fajalnahu samian basira Jadi cuba kita tengok pada penghujung Setelah Allah menceritakan tentang penciptaan manusia lalu di hujung sekali Allah kata wajalnahu samian basira Maka kami jadikan buat diri manusia itu ada pendengaran ada penglihatan. Ha, jadi Allah tadi wa huwas sami'ul basir. Dialah yang maha mendengar dialah yang maha melihat. Tentang manusia wa ja'alnahu samian basira dan kami jadikan kepada diri manusia itu pendengaran dan penglihatan. Jadi bukankah sama aje? Samian basira. As-Sami' Al-Basir. Jadi dari sudut lafaz, lafaz tu kelihatan sama. Tetapi adakah dari sudut hakikat sebenarnya pendengaran Allah tu sama dengan pendengaran makhluk? Kita kata tidak sama sama sekali walaupun disebut dalam bahasa Arab sebagai As-Sami' Sami', Sami'an sami Sami'an. Dan adakah penglihatan Allah itu sama dengan penglihatan makhluk? Pun jawapan kita hakikatnya tidak sama. Pendengaran dan penglihatan makhluk adalah bersifat terbatas Kita hanya boleh mendengar dengan kadar yang tertentu sahaja dari sudut jarak Dan begitulah penglihatan kita terbatas Kita tak boleh melihat di sebalik dinding Kita tak boleh melihat di, di, di orang kata apa Dengan jarak yang begitu jauh Tetapi Allah ni sebab tu kita gunakan Bagi Allah ni kalau Allah tu uh, Sami'an basira Ataupun Wahuassami'ul basir Maka kita katakan Allah maha Kita guna maha mendengar Dan Allah maha melihat Bahawasanya maha tu Hanyalah Terkhusus dan terhad Kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Jadi sebab itu ada suatu kaedah Yang diletak dan disebut oleh para ulama kita Dalam membahaskan tentang isu-isu sifat ini Iaitu sifat-sifat Allah Maka kata mereka Al-ittifaqu fil asmai La yalzam minhu Al-ittifaqu fil haqa'ik Al-ittifaqu fil asma' La yalzam minhu Al-ittifaqu fil haqa'ik Persamaan pada nama Sama sekali tidak Melazimkan persamaan pada Hakikat Persamaan pada nama Tidak sama sekali melazimkan Persamaan pada hakikat, persamaan pada nama, persamaan pada hakikat. Kerana mendengar Allah sama dari surut namanya dengan mendengar makhluk Tetapi hakikat pendengaran Allah adalah tidak sama dengan pendengaran terhadap uh, Ataupun hakikat pendengaran Allah ni Sama sekali tidak sama dengan pendengaran terhadap uh, Pendengaran makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah kefahaman kita berkenaan dengan ayat-ayat sifat Bahawasanya generasi salaf dahulu Mereka mengisbatkan atau menetapkan sifat-sifat Allah Tanpa mereka orang kata menafikan dan menolak dan seumpamanya Kerana kita katakan di sini Bahawasanya apabila Rasulullah sendiri sebut dan para sahabat memahami Iaitu Yadullah Ma'al Jama'ah Ataupun Yadullahi Alal Jama'ah Tangan Allah berada di atas Al-Jama'ah Dan uh, syaitan itu bersama dengan mereka yang menyelisihi Al-Jama'ah Baik dan hadis ni adalah satu-satunya hadis yang agak berbeza dengan Empat hadis yang telah didahulukan uh, sebelum daripada ini Kemudiannya hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian Kita lihat pula kepada noktah yang berikutnya Iaitu hadis yang berikutnya Kata Al-Imam Ibnul Jawzi Rahimahullah Akhbarana Muhammadu Ibn Umar Al-Urmawih wal husain ibn ali al muqri muhammad bin umar guru kepada ibnu al jauzi al urmawi telah mengkhabarkan kepada beliau iaitu al imam ibn al jauzi begitu juga guru kepada al imam ibn al jauzi yang bernama al husain ibn ali al muqri keduanya berkata akhbarana abdussamad ibn al ma'mun dan Abdul Samad bin Al-Ma'mun ni maknanya bukan guru kepada Ibnu al-Jawzi tetapi guru kepada guru Ibnu al-Jawzi. Ha, dia guru kepada Muhammad bin Umar dan juga Al-Husain bin Ali. Apa kata Abdul Samad bin Al-Ma'mun? Beliau berkata akhbarana Ali bin Umar Ad-Darqutni telah menyampaikan kepada kami Ali bin Umar Ad-Darqutni. Qala beliau berkata Hadassana Abu Ja'far Ahmad bin Ishaq bin Al-Buhlul Telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Ishaq bin Al-Buhlul ha, Al-Buhlul ni sebenarnya nama orang Al-Buhlul ni sebenarnya nama orang Arab ha, Tetapi tak pasti macam mana dalam kalangan masyarakat kita ni Kalau dia nak kata orang tu tak cerdik Maka dia kata Bahlul contoh saya tak pasti dari sudut apakah makna bahlul dalam bahasa Arab tetapi sebenarnya penamaan al-Buhlul ni memang adalah penamaan masyarakat Arab pada zaman dahulu. Jadi Ahmad ibn Ishaq ibn al-Buhlul beliau berkata hadatsani abi. Jadi iaitu abi tu bapa dia adalah merujuk kepada Ishaq bin al-Buhlul. Dia adalah Ahmad. Jadi Ahmad bin Ishaq ibn al-Buhlul beliau meriwayatkan daripada bapanya Ishaq ibn al-Buhlul beliau berkata Hadassana, bin ya Hadassana bin ya Muhammad bin Ya'la. Hadassana Muhammad bin Ya'la. Muhammad bin Al-Ya'la menyampaikan kepada kepada kami. Kala, beliau berkata, Hadassana Sulaimanu Al-Amiri. Sulaiman Al-Amiri menyampaikan kepada kami, An-Syaibani, daripada As-Syaibani. An-Ziyad ibn Ilaqah, An-Usamata ibn Syarik, Kala daripada Usamah bin Syariq beliau berkata radhiyallahu anhu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yadullah ala tangan Allah berada di atas al-jama'ah dan apabila kita sebut berkenaan dengan tangan Allah ni dia termasuk dalam sifat-sifat Allah dan secara asasnya Allah ni mempunyai dua sifat yang utama Yang pertamanya disebut disebut sebagai sifat zatiyah bagi Allah Sifat zat bagi Allah Sifat zat bagi Allah ni maknanya disifatkan sifat tangan bagi Allah Disifatkan sifat wajah bagi Allah Tetapi sama sekali kita katakan Kalau lah orang tanya kita soalan Zat Allah ni dengan zat manusia sama ke? Kita kata hakikatnya memang tak sama Mana mungkin kita boleh menyamai Tuhan Dan Allah kata Laisa Jadi kita kata hakikat zat tak sama Jadi kalau hakikat zat tak sama Maka tidak adalah istilah Penyerupaan Allah dengan makhluk Tidak ada Kerana zat Allah memang totally tidak sama dengan Dengan makhluk dari kalangan baik manusia Ataupun selain daripada manusia dan satu lagi sifat Allah adalah sifat al-fi'liyah, sifat-sifat perbuatan bagi Allah. Macam Allah menciptakan, macam Allah memberi rezeki, macam Allah mentakbir, macam Allah mengurus, macam Allah menghidupkan dan mematikan. Semua itu adalah sifat fi'liyah bagi Allah. Kalau zat pun dah tak sama, maka perbuatan Allah pun tak sama automatically dengan dengan makhluk. Baik, jadi tangan Allah berada di atas al-jama'ah. Fa'idha shaddaz shazu minhum ikhtatafathu shayatin dan apabila menyelewengnya salah seorang dari kalangan aljamaah tu ataupun dia syas syas ni macam dia mengasingkan diri dia ganjil dia bersendiri dia menyendiri maka ikhtatafathu shayatin maka syaitan akan orang kata mencuri dia ataupun akan orang kata merampas dirinya kama yahtatifu alzibu alshazza minal ghanam Sebagaimana Serigala dia menangkap seekor uh, kambing yang mengasingkan diri daripada kawanan dan gerombolan kambing-kambing yang lain ha, Jadi perumpamaannya begitulah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawasanya ada seekor kambing yang melarikan diri daripada gerombolan kambing-kambing uh, atau kawanan kambing-kambing yang lain Dia hanya duduk bersendirian sahaja Maka bila dia bersendirian maka datanglah pemangsa Ha, datanglah pemangsa Dia ni mangsa Kambing ni mangsa Dia duduk bersendirian Dia menjauhkan diri daripada kawanan kambing-kambing yang lain Lalu Seekor predator ini Seekor pemangsa ni Iaitu serigala Dia aim saja Kalaulah kambing itu berada bersama kawan-kawan dia -kawan yang lain Maka serigala tu pun dia faham Dia akan takut Dia kata eh dia orang ni ramai Aku seorang aku nak pergi cecah dia ni Maka mungkin sukar tapi serigala ni bila dia tengok eh ada seekor kambing yang bersendirianlah, Maka serigala pun menghampiri kambing tersebut Dan serigala itu pun menangkap dan mencuri dan mengambil dan memakan seekor kambing yang menyendiri tersebut Jadi Nabi umpamakan hal ini dengan sifat seorang manusia Yang dia melarikan diri daripada kawanan kelompok umat Islam yang lain Dan dia tidak bersama dengan mereka dan dia keluar, berpisah, memisahkan diri daripada mereka Lalu dia pun menyendiri Dan akhirnya syaitan akan menangkap dan menyambar individu yang bersendirian ini Wal'ayyazubillah Jadi maknanya dia akan menjadi apa? Dia bukanlah dimakan oleh syaitan, dia masih hidup Cumanya dia akan diselewengkan oleh syaitan ha, Sebab itu kita ni ha, Tidak baik sangat kalau terlalu menyendiri dan dia akan menyebabkan syaitan akan mengganggu emosi kita ha, dan akan syaitan akan menyebabkan uh, pemikiran kita ini menjadi tidak stabil dan kadang-kadang apabila bersendiriannya seorang lelaki atau seorang perempuan itulah masanya permulaan maksiat buat dirinya walailah azza wajalla maknanya kalau dia bersendirian maka di situlah kebiasaannya syaitan akan menghasut syaitan akan mengganggu syaitan akan mengacau maka Nabi kita salallahu alaihi wasallam memberi isyarat tentang hal ini Nabi nak memberi isyarat agar kita ni jangan bersendirian dan menjauhkan dan memisahkan diri kita ini daripada jama'atul muslimin jemaah kelompok bagi umat umat Islam baik dan yang terakhir sebelum saya tutup hadirin dan hadirat para penonton yang saya kasihi sekalian kata Al-Imam Ibnul Jawzi rahimahullah Akhbarana ibnu al-Husayn. Kata akhbarana ibnu al-Muzhib. Ibn al-Husayn mengkhabarkan kepada kami beliau berkata. Ibn al-Muzhib mengkhabarkan kepada kami beliau berkata. Akhbarana Ahmad ibnu Ja'far. Ahmad bin Ja'far mengkhabarkan kepada kami beliau berkata. Hadhasana Abdullah ibnu Ahmad. Uh, Abdullah bin Ahmad menyampaikan kepada kami. Kata beliau berkata. Hadhasani Abi. Iaitu Abi itu merujuk kepada Ahmad. Qala haddasana Aswad ibnu Amir. Aswad bin Amir menyampai kepada kami. Beliau berkata haddasana Abu Bakrin. Abu Bakar menyampai kepada kami. An Asimin. Daripada Asim. An Abi Wa'ilin. Daripada Abu Wa'il. An Abdillahi Qala. Daripada Abdullah. Beliau berkata. Dan Abdullah di sini merujuk kepada Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan suatu garisan yang lurus di atas tanah, satu garisan yang lurus di atas tanah dan dikatakan di situ suatu garisan yang lurus di atas tanah dan baginda sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud ni summa qala hadha sabilullah Kemudian uh, ibnu apa nama Rasulullah s.a.w. apabila baginda menggariskan satu garisan yang lurus maka Rasulullah berkata هذا سبيل ini adalah jalan Allah tapi bukanlah Nabi nak kata tanah tu jalan Allah jangan salah faham tetapi maksudnya di situ para sahabat pun dapat faham dengan baik maknanya jalan Allah adalah jalan yang lurus bukan di situ tempatnya dah jalan Allah tu isyaratnya jalan yang lurus sebab Nabi menggariskan dengan jari Nabi, dengan suatu garisan di atas tanah Dan ketika itu Nabi kata ini adalah jalan Allah ha, Merujuk kepada jalan Allah merupakan jalan yang lurus Kemudian kata ibnu Mas'ud lagi Summa an yaminihi wa shimali Kemudian Nabi pun menggariskan Ataupun melakarkan dengan garisan-garisan yang banyak Di sebelah kanan Nabi dan di sebelah kiri Nabi SAW Ataupun di sebelah tanah yang atau garisan yang lurus tadi jadi summa cotto andiaminihi washumali. Kemudian Nabi buat lakaran satu satu satu garisan belah kanan, kemudian satu satu satu garisan belah kiri. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hadhis subuhu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yadu'u ilaih. Semua jalan-jalan ini tidak ada satu jalan pun melainkan pada jalan tersebut ada seekor syaitan yang mana dia duduk mengajak memanggil-manggil ke arah jalan tersebut. Suma qara'a alaihi ssalatu wassalam. Kemudian Nabi kita SAW membaca wa anna sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la Dan sesungguhnya ini adalah jalan aku yang lurus kata Allah, maka ikutilah jalan aku yang lurus dan jalan yang lurus ni merujuk kepada agama Allah maka kita ikutilah agama Allah dengan cara kita ini berilmu dan beramal dengan ilmu yang kita miliki kemudian Allah kata wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi surah al-an'am ayat 153 dan janganlah dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang lain nescaya kamu akan berpecah ataupun bercerai-berai daripada jalan Allah. Ada satu faedah yang menarik daripada hadis ini iaitu nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang guru yang terbaik. Dan apabila kita ini berada pada profession atau berada pada uh, kedudukan seorang guru Seorang guru ni dia adalah individu yang bertanggungjawab untuk sentiasa memberi ilmu dan mengajarkan kepada murid-murid dia. Dan Nabi kita ni memang fokus dan hikmah Nabi, kesungguhan Nabi adalah pada mengajar. Pada menyampaikan ilmu. Pada sharing. Pada, menyata, pada memberikan perkongsian. Dan di sini sebenarnya Nabi kita boleh sahaja sebut dengan lidah Nabi. Nabi boleh sahaja sebut Nabi kata, okay, sahabat-sahabat sekalian, Bahawasanya jalan Allah lurus dan jalan syaitan tu ada banyak di setiap satu jalan akan ada syaitan yang mengajak ke arah jalan tersebut dan Nabi pun membacalah firman Allah, wa an haza sirati mustaqiman, fatabaghu walla tatabagusubulafatfarroqabikum ansabiri. Selesai. Tapi Nabi tak cakap semata Nabi memberikan petunjuk dengan cara Nabi melakarkan garisan di atas tanah garisan yang lurus dan di sebelah garisan yang lurus tu Nabi lakarkan satu-satu satu belah kanan dan satu-satu-satu garisan belah kiri kemudian Nabi pun menyebut apa yang telah kita sebutkan maknanya Nabi ni dia ada metod pendidikan dan pengajaran bahawasanya nak mengajar ni nak menyampaikan ilmu kita tak boleh semata-mata dengan satu cara sahaja tak boleh kita nak ceramah sahaja Ada masa kita kena menulis Ada masa kita kena adakan sesi soal jawab Ada masa kita kena pelbagaikan uslub Ataupun kaedah dalam pengajaran dan pendidikan Itulah cara Nabi Jadi cara Nabi bila tujuan Nabi lakarkan di atas uh, tanah tersebut Supaya para sahabat nampak Jadi para sahabat pun boleh gambarkan Oh garisan yang lurus ni adalah perumpamaan jalan Allah Dan garisan-garisan di sebelah kanan dan kiri ini adalah perumpamaan Uh, perumpamaan jalan-jalan syaitan Jadi kita kena hanya ikut jalan Allah yang satu yang lurus Jangan sesekali kita mengikut jalan-jalan selain daripadanya Iaitu jalan-jalan syaitan Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ini Hadirin dan hadirat Kerana jam pun telah pukul 10.40 Dan sebentar tadi saya ada kuliah maghrib uh, Jadi saya sampai ke rumah pun dalam pukul Uh, 9.28 tadi sebab tu saya mula dalam pukul 9.35 saya nak bersiap itu dan ini uh, jadi uh, kita pun telah pukul 10.40 dan saya pun tak sempat nak makan malam lagi jadi oleh kerana itu walaupun kalau ikut kepada jadual uh, kita akan uh, menamatkan kuliah pada pukul 10.45 tetapi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu walaupun sekarang pukul 10.40 jadi saya minta maaf kepada jawatan kuasa penganjur kerana Uh, saya memberhentikan kuliah pada lima minit awal daripada waktu yang uh, ditetapkan Dan saya juga mengucap jazakumullahu khairan kepada semua yang uh, Sudi hadir duduk bersama kita pada malam ini mendengar dan menonton uh, Kerana uh, mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat daripada perkongsian dan majlis kita pada malam ini Jadi terima kasih kepada semua yang hadir maka mudah-mudahan majlis kita bermanfaat pada malam ini dan insya-Allah kita akan insya-Allah berjumpa dan bertemu lagi dalam majlis uh, bedah kitab Talbis Iblis kita ini pada kuliah yang akan datang iaitu pada bulan hadapan insya-Allah sekiranya tiada aral melintang dan tiada masalah uh, daripada kedua-dua pihak daripada saya dan penganjur. Jadi aku luma sami'tum astagfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi و بركاته